szememnek vörös nyitott új mezőt, így és tanított ízére a dalnak és Pilinszki, hogy meg sose hajoljak a korszellem és a kordivat előtt, írja vendégünk Gergely Ágnes háladás parafrázis című versében. Szeretettel köszöntelek és beszélgetni fogunk reményeim szerint versekről, prózáról, műfordításról, tanításról, nagyon sok mindenről, illetve számadra nagyon fontos a zene. Tehát azokról a zenékről, amelyeket te a mai műsorunkba. Tartsanak velünk, én Martonéva vagyok. Legutóbbi köteteid a két szimpla kedvesben, az oklahoma ezüstje, illetve a viharkavát, te magad azt írod, hogy trilógia a fülszövegében, Ö, és valóban, hogyha az ember olvassa őket, nem csak visszatérnek bizonyos szövegek egyik a másikban, mint egy vendégszöveg, hanem talán az életednek a földolgozása is. Miközben mindig a saját életedet dolgozotta, de talán az ezer 900-as évek elejétől visszamenőleg a családra, nagyjából napjainkig, memoárban, prózában, illetve versben dolgozott föl. Miért a három műfaj? Hogy függ össze a trilógia? És egyáltalán miért nevezed ezt trilógiának? Ezt kitaláltam. Először úgy gondoltam, hogy vicc, Tudod, mert mindegyik más műfaj. Az egyik memoár, a másik portrékötet, a harmadik verseskönyv. Nem is foglalkozik vele senki úgy, mint trilógiával, csak én. De én beleszerettem ebbe az ötletbe, és azt hiszem, hogy nem csak tartalmi összefüggések vannak itt, hanem formaiak is, Szeretem ezt így együtt, ezt a három könyvet. Az egyik az egy nagyon önéletrajzi. Olyat első. te már írtál, az első. A portrék pedig, ez 24 portré, ami meg attól izgalmas, mert mégiscsak csak rólad is szól. Ott külfedi. vagyok a háttérben, Abszolút, és talán attól érdekesek ezek a személyek, hogy nem is tudom, hogy ők barátok, ők fontos személyei életednek, miközben mindegyikkel valamilyen kis ellentétszikrából indul el egy barátság, vagy indul el egy nagyon fontos kapcsolat. Tehát kik ők, ki ez a 24 ember, aki valamilyen módon téged is megmutat. Mert én vagyok a 25 <gül> <gül> Igen, um, ezek nem az én életemnek fontos szereplői, hanem szerintem a magyar közéletnek és a magyar irodalmi életnek. Van köztük olyan, amire ma már nem is emlékeznek, húsz éve meghalt, és az emberek gyorsan felejtenek. Ez olyan szomorú, de... Mondjuk ilyen fájó hiány Székely Magda? Széke Magda, aki nagyköltő volt szerintem, és nem tudom, hogy ma hányan emlékeznek rá. Szerintem fognak, mert az igazság utólag mindig, mindig kiderül. Szóval ki fog derülni ez is, hogy, hogy ő nagyköltő, nem mondom, hogy volt, most is nagyköltő, nekem nagyon él. Nagyon, a, a 40-es éveket kevés ember örökítette meg, ilyen, ilyen nagyszerűen, ilyen élő tanúsákként, mint ő. És hát nagyon tragikus alkat volt, és nagyon tragikus élete volt, épp úgy, mint a Párizsban élő Tóth Juditnak, nem tudom, emlékszel -e rá, ők legjobb barátok voltak, csak aztán a házasság elszakította őket, de Judit is nagyszerű költő volt. Mindketten Nemes-Nagy Ágnes tanítványai. Én nem vagyok az 25 ként definiálod magadat, és éppen azt szerettem volna kérdezni, hogy te hol vagy ebben a... 25-ösben. Csak a háttérnőben nemeket mondod, hogy nem voltál nemes nagy ágnes tanítványa, nem, nem tartoztál annyira az újgoldáz. Az Újholdhoz, kö... nem Tehát, hogy, hogy, hogy akkor hol vagy ezen a palettán. A háttérben azt hiszem, mert én mindig szerettem volna az újoldasok közé tartozni, de valami volt köztünk, valami fal. Ugyanígy Ágnessel, nemes nagy Ágnessel is. Nem tudtunk igazán közel jutni egymáshoz. Amikor a 978-as könyvem, a Kobaltország megjelent, Ágnes engem akkor fogadott el. Az egy nagyon fontos határkövet költészetednek, vagy a te munkásságodnak, ez egy nagyon új hang. Formailag is, nyelvileg is, tematikájában is, ha jól gondolom, ez elég sokan kiemelték az akkori kritikusait közül is. Hát én is persze, hogy fontosnak tartom, minek legyek álszerény, de arról van szó, hogy Ágnes írom is valahol, hogy talán a memoáromban, hogy akkor ült le velem először a, először a zserbóban, és, és akkor mondta, hogy így kell írni, hogy ebben írsz, inkluzíve nem úgy, ahogy korábban írtál. Szóval én mindig pontosan értettem az ő szavait, tudod, Ö, hogy tárgyakat a versbe, tárgyakat, minél egyszerűbb, minél közönségesebb tárgyakat. Ennek nagyon örültem, hogy ezt ő észrevette, és tulajdonképpen ő tanított meg rá. Magdit és Juditot korábban megtanította. Engem elkésve, de így is nagyon jó volt. Hoztál nekünk verseket, és akkor megkérem, hogy az egyiket olvast föl nekünk. Jó, szívesen. Ez a vigíliában jelent meg, amit először olvasok, és elég szokatlan, hogy én erről írok, majd meglátod, testetlenül. Nem voltál ott az Isten testén való osztozásnál, nem voltam ott én sem. Istennek nincsen teste, ezt én jókor magamba véstem. Te magadat zártat ki az osztozásból, engem ki akartak verni. Hiába, én már kívül voltam, nem tehetett ki senki. Nem voltam jelen soha semmilyen osztozásnál. A felosztásokat lenéztem, nem érdekelt a másság. A kockázóktól, a tolvajoktól az undor tartott távol. De tisztelettel maradtam távol Isten fiától. Emberfiának nevezte magát, alázatból, szerényen. Azóta tudom, emberfiának lenni nem lehet szégyen. Ne mond azt, hogy a tömeggyilkosok is emberfiai. Ő megbocsáthat, de ezeket a gonosz köptek ki. A nyomorult, széddult világban, egy kérdés hátra van, testetlenül vagy testben indul értem, hol késik az én uram? Chopin 24 prelügyjéből a szémolt hallottuk már Mauricio Polini előadásában, és avval vezetett fel ezt a verset, hogy tőled szokatlan. Valójában szokatlan, ugyanakkor a dac tőled nem állt távol. Az nem. És ebben a versben rengeteg dac is van. Megalázat is de a kettő nálad nagyon össze tud simulni. Az egyik legkorábbi versed, amit számtalanszor idéztek édesapád emlékére, a, az ajtófélfán, az, az dacból és alázatból szövődött. Abban azért több az alázat, mint a dac. Ebben meg több a dac? Igen, azt hiszem, mert egyre kevésbé értem a világot, ez azért van. Éppen azt szerettem volna tőled az előbb kérdezni, hogy beszéltél a Kobaltországról, ami egy álomvilág, de csak egy mesébe, vagy úgymond mesébe tett álomvilág. Ma milyen lenne ez a Kobaltország, ha ezt ma írnád meg? Ugyanolyan. Ugyanolyan. Szereplőivel, történetével, hát hangremében. A, a királya... 17. enceládó szulfátó. Ezt egy álomban találtam ki ezt a nevet. Aztán valaki Vörös Sándort megkérdezte, hogy létezette 17. enceládó szulfátó. És Vörös mondott valamit, hogy igen, volt egy ilyen hasonló nevű uralkodó, vagy jelentős személyiség. Ugyanilyen lenne, mert a világ fellállása Diktátor, diktatúra tulajdonképpen ugyanaz, csak a világnak mindig másik részén érvényesül. Ezek különben, ezek a úgymond álomvilágok, világok, ezek mindig fontosak voltak ezt számodra gyerekkorodtól kezdve így ilyen világokat, hogy az ember olvassa a különböző életrajzi írásaidat. Tehát mint hogyha az nagyon Kiskorottól meg lett volna, hogy építeni egy világot abba menekülni jó, vagy az mitől jó ezek az épített világaid? Menekülni? Utólag azt mondom, hogy igen, de egy gyerek még nem akar menekülni. Tudod, benne lenni nagyon jó. Ott, ott lenni, együtt álmodozni a szereplőkkel nagyon jó. Én rengeteget álmodozom mai napig, meg álmodom is, mind a kettő. Tudod, nagyon sokáig tanítottam műfordítást az Elte doktorképzőjében, és ha eszedbe jut mondjuk Joyce Kamara zenéje, ami az ő első jelentős műve. Még akkor nem látták, hogy milyen jelentős, hiszen föl lehet fogni finom kis formai játéknak, de szerintem több, már akkor úgy, úgy hittem, hogy több. Akkor, ha azt úgy tanítod, hogy az egész kamarazene olyan, mint, mint a gerlebúgás, mint egy nagy álom, akkor rögtön a tanítványaithoz közel kerül. Van egy versa, a tizenegyedik dal. Bid a gyú, a gyú, a gyú. Mondj búcsút, búcsút, búcsút. Mondj búcsút lánykorodnak. Imádtam ezt fordítani. Visszatérnek, majd egy picit később a műfordításokra, de még oda szeretnék kapcsolódni, hogy beszéltünk a trilógiáról, és azt mondtad, hogy már különböző műfajok mégis nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és azt gondolom, hogy az egyik olvasat ennek az lehet, hogy a vers, mint olyan bármit írsz, ezt sokszor beszéltél is róla, mindig versben gondolkozol, és hogy az nagyon erősen rányomta a bélyegét a prózádra. Valóban azt mondtad egyszer, hogy sokkal koncentráltabb a vers. Valóban mindig verset írsz, és ezt kötélsz többek között Igen. ezt a három művet? Igen. Én úgy érzem, hogy ezek is mind versek, sőt minden, amit írtam, vagy majdnem minden, az vers, vagy vers közeli. Igen. Mi az, hogy vers közeli? Nézd, más a mi gondolkodásmódunk. Más, mint a, a prózaíróké. Én, nekem több prózaíró barátom van, és, és van köztük olyan, aki például akkor ír verset, hogyha dühös. Én soha nem vagyok dühös. Tehát a regény, mondjuk a stáció is ezzel a ö, versírás kompozícióval született, más, hogy. Mindegyik, az... igen, igen. De az még nem az igazi, rendszerint többször megírok egy témát. Ezt egyre inkább érzem, és egyre biztosabban. És a memoár kötetemben a stációkból sok motivum szerepel, és most jobb, mint ott volt. Az nagyon érdekes, hogy a újra szerkesztett, vagy újra összegyűjtött versek, és az új versek, ugye állandóan visszatérsz a régiekhez, és valamilyen, mindig valamilyen más módon rázozott össze azt a kaleidoszkópot, ami Igen. kimutat valamit, Igen. és hogy ezek pontosítások, vagy az időhalattával változik a távolság a vers és te közötted, vagy ahogy Ferenc Győzöm mondta, hogy konstrukció és rekonstrukció együtt a kettő. Tehát mi történik Ez amikor mind újra együtt. és újra? Igen, igen, változik a távolság is. Mit mondtál, mi volt az első? Tehát az egyik az volt, hogy, hogy mindig máshogy rázódik össze ez igen. a kaleidoszkóp, hogy változik esetleg a távolság, meg hogy van benne egyfajta pontosítás, mert pontosítás azt látom, hogy mindig... ezt, ő... igen. Mind a kettő. Mind a kettő. Más az ember rálátása az évek haladtával. Szóval tudod, mondják azt, hogy <gül> kell érdező, hogy mi milyen szép az öregkor, mondta neki valaki, mennyi szép van benne, és ő azt mondta, hogy egyet mondj. Na, én ezt az egyet tudom mondani, hogy az ember amennyire a memóriája pontatlanabb lesz, a dolgokra való rálátása pontosabb lesz. Tehát pontosítok is, a távolságot is beszabályozom. Közelebb vagy távolabb kerül? Közelebb. Közelebb. Hogyne? A gyerekkor is, a szerelem is, az öregedés kezdete, a külföldi utak, minden nagy téma közelebb kerül. Ettől lesz még személyesebb, mint a korábbi írásait? Igen. Igen. Igen. És még álomszerűbb, ugye az elején beszéltünk az álmokról. Ennek köszönhető. Megkérem, hogy a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 Edvard Grieg Ámolszonát a Csellóra és Zongorára című művét hallották, és Gergely Ágnes olvasta föl versét, és azt gondolom, hogy számodra borzasztóan fontos az utazás. Akkor is utazol, amikor nem utazol. Igen. Szinte ténylegesen rengeteg utazásod volt, de mintha maga a műfordítás is egyfajta utazás lenne. Úgy van, Tehát, úgy hogy mit van. jelent számodra az utazás? Mi mindent ad meg? Hát, ha nagyon merész akarnék lenni, azt mondanám, hogy azt jelenti majdnem, amit a szerelem. Mi nagyon sokáig nem utazhattunk. Mi vagyunk az a nemzedék, amelyik nem kapott útlevelet. Tudod? És aztán később sok felé jártam, tengeren túli országokban is. De azt az első utat, mint az első szerelmet, azt nem lehet azt nem lehet jóvá tenni, hogy nem kaptam meg. Úgy volt, hogy Norvégiába megyek, azért van itt grég. De nem engedtek el, hogy nem vagyok megbízható, mondta az oktatási osztály, oktatási osztály vezetője, és akkor megkérdeztem egyszer, mikor találkoztam vele, hogy nem is ismertük egymást? Hát honnan vette, hogy nem vagyok megbízható? Erre tudod, mit mondott? Jobb az óvatosság. Ezt hányat írunk ekkor? E ekkor 1959 -et. Ez a te családi múltad, ami miatt a megbízhatatlanságot 59-ben rád hát ki tudja, hát apám újságíró volt. Volt, párt tal volt szorosabb kapcsolat ez. Meg a Szociáldemokrata szociáldemokrat. párttal, de nem a Szaakasics féle. Rassai. Hanem igen, a igen. Féle. A Rassai féle. Rassai féle. Hát közép. Nem, nem volt se bal, se jobboldali, rasai, egyszerűen tisztességes volt. A parlamentben mindig elmondta a véleményét kényes kérdésekben is, és maga mellé akarta a pámat venni, de hát erre nem került sor. Hát szóval, hogy emiatt voltam én megbízhatatlan, vagy, vagy mi miatt, nem tudom, nem tudom. Megyed... Soha nem fog kiderülni megjelent egy köteted a riportnapló Report éjszakról. Ez Dánia, Norvégia és Svédország. Svédország világháborús történet, amiben nagyon izgalmasan ennek a három északi népnek a különböző történelmi újjtját, a háromféleségét uh, mutatod be. Ott van az éjszak, amire a gréget hoztad, meg az északi szerelem, meg ott van a az a történelmi szeretet, amit ezek szerint lehet, hogy ide a sapától örököltél, de hogy számodra mindig fontos volt utána menni, vagy kérdezem is, hogy mennyire volt fontos utána menni ezeknek a történelmi tényeknek, ami ott van a saját műveidben is mindig. Rendkívül fontos volt. Nagy, én nagy tisztelője vagyok, különben is a filológiának, tehát a pontos adatolásnak. És hát itt aztán hát volt olyan riportom, mert én újságírónak is szenvedélyes voltam, nem csak írónak. Tehát volt olyan, hogy, hogy Jégeső eset, és nekem gumicsizmát kellett vennem, ott, ott vettem Norvégiában, és, és úgy mentem egyik riportról a másikra, és boldog voltam. De hát ezek nagyon izgalmas problémák, és nem, ma már nem ismerik a fiatalok. Hát lehet, hogy te tanítod, mint történész, de, de többnyire nem tudnak róla. De hát gyönyörű szép az, ahogy az országok ott. Ott vannak jó barátok egymással, hasonló a kultúrájuk, a demokráciájuk, és mégis másképpen viselkednek veszély esetén. Mindig ez a mérce. Ugye a norvégok azonnal megtámadták a németeket, ez tartott két hónapig. A dánok nem támadták, meg eljátszották az alázatos kis bégető bárányt, és közben négy év alatt kiépítettek egy föld alatti kormányt, egy hadsereget, egy flottát, fantasztikus. És hát a svédek pedig, hát ők semlegesek voltak, és... Ők maguk ezt a semlegességet nagyon becsületesnek tartják. Én nem tudok ebben dönteni, mert hiszen szállították Hitlernek a vasércet, de közben rengeteg embert megmentettek. Szenvedélyességről, szenvedélyről beszélsz a korai verseidben, és ott van ez az erőteljes szenvedély, vagy azt azért egy ilyen nagyon finom, vékony lepellel eltakarod? Milyen verseimben? Tehát, hogy a korai versenyben ja, is van -e ez a nagyon korai, erős szenvedély. Fölerősödik, igen. Fölerősödik, ahogy múlnak az évek, igen. Fiatalkoromban valóban ott volt az a finom hártja. Most már azt hiszem, hogy erőteljesebb vagyok a van. Megkérlek, hogy akkor a következő verset is... Jó, ez szabad vers, amit én nagyon ritkán írok, ahhoz nagyon dübbe kell gurulnom. Az a címe, hogy Dativus Etikus. Rosdavörös ősz volt, az utcákon megállt a nap, amikor rám tört a fogfájás. Kegyetlen fájdalom, Csavarta a gyökeret, hova menjek a fogorvosom szabadságon. Délután négyig bírtam, akkor bementem egy ismeretlen fogorvoshoz. Adtak injekciót, letörték a koronát, átküldtek a szájsebészetre. A szájsebész az ajtóban rám mordult. Most jön? A munkaidő végén? Nagyon fáj, mondtam, be vagyok injekciózva. A sebész visszajött fehér köpenyben. Gyerünk morogta. A szék fölött nekem esett a gyökérfogóval. Nem fogja ordított fel, és eldobta a fogót. Az asszisztensek vésőt, kalapácsot hoztak. Az orvos ha az volt, ráütött az állkapcsomra, ütötte, verte a gyökeret hatalmas mozdulatokkal, ahogy valamikor 1950-ben láttam a mozdongyárban, hogy Szőcei Sándor, kosudíjas Kovács ráver az üllőre, teljes erőből most fog eltörni az állkapcsom, gondoltam, és az orvos ordított, ide jön nekem, a munkaidő végén, a szájában ezzel a szarral, minden szónál egyet ütött és ismételte, idejön nekem, ezzel a szarral, most fogok meghalni, gondoltam, most fog megölni, de hirtelen eszembe jutott, idejön nekem, ez funkció nélküli datívusz. Ez dativus etikus, megölhetsz, gondoltam. Te soha nem fogod tudni, mi a dativus etikus. Az arcomat ellepte a vér, a gyökér kifordult, az orvos ledobta, ott hagyott, de előbb eltette a borítékot. Az asszisztensek visszautasították, letámtorogtam a lépcsőn, taxit hívtam, ömlött a kabátomra a vér, az utcán elment mellettem az orvos, a sofőr megállt egy kocsmánál, nagy pohár vizet hozott, az ég alján éppen lement a nap, fogorvosom másnap kihúzta a gyökér, bent felejtett másik felét. Brámsz egy Heidn-témára. Ezt hallottok, illetve Gergely Ágnesnek egy valóban indulatos versét. Már az én azt gondolom, hogy a versét azt mondtad, hogy nagyon dühbe kell jönni, de a dű meg a dac az szerintem kézen járnak, és ezek a. Dacos verseid, dühös verseid, és akkor meg én azt mondom, hogy az ajtó fél fámon jel vagy, amiben a jel annyi mindenre utalhat, zsidóságra, az apa hiányra, az egész háborúra, az is egy dühös vers. Mindaz, ami, mint Az nem dühös. nem dühös. Én nem Amatt... annak tartom, nem. Dacosnak lehet, itt válik a dolog ketté. Nem, nem, nem. Nem, a fájdalom nem tűri a dühöt. Azt hiszem, a düh az valami más érzés. Nem. Műfordításokról beszéltünk, és minden Vergiliusszal kezdődött, és az én számával. Akkor fogalmazódott meg, hogy a műfordítások az valami nagyon fontos dolog, és az örök marad számodra? Talán még nem fogalmazódott meg, hát majdnem gyerek voltam, 16 éves, amikor elkezdtem Vergiliust fordítani, azt hittem erről, hogy műfordítás, de hát nem az volt olyan, mint egy mese. A harcokban elcsigázott tábor, elaludt az italmámorától, testvére az édes pihenésnek, értékes ajándéka az égnek, túl küzdelmen, véren és halálon, tagjaikra ráborult az álom. Annyiszor teszed köteteid nyitó versévé, Igen. valamiért ez mégis egy nagyon fontos, mint egy motto. Igen köteteinek igen, akár egy az igen. is lehetne. Igen, lehetne. Ott kezdődik minden. Mert őrültség volt a, ez a háború, a trójai háború, őrültség volt. És mi egy nő miatt, hát micsoda dolog az, milyen marhaság. De hát mégiscsak végigcsinálták, és csodálatos emberek meghaltak ott. Nagy, nagy jellemű emberek. És még, né, mégis szól, és ez így megy tovább azóta is. Őrültségek szorításában élünk. Sokakat fordítottál az angol nyelvterületről, a 60-as évektől kezdve Dickinson, Dylan Thomas és még nagyon sokakat. Mitől függött akkor, hogy kikerültek kerültek közel, hiszen akkor ők kevéssé voltak ismertek, vagy mondjuk magyar nem fordították le őket? Tehát az volt az izgalmas, hogy belőlük még nincs uh, fordítási példány, és hogy... hogy hogy ez számtalan lehetőségre ad alkalmat, vagy akkor ez ö, izgalmas volt ö, az ő költészetük, vagy miért... Nem tudom megmondani, ezek megfogtak, akiket felsoroltál. Van még néhány Joyce, akiről már beszéltem, és akinek a Kamara Zene ciklusa az, hát zene, csupa zene, és úgy kellett fordítani, hogy nem is tudtam még akkor zenei prozódiát. Később kurtát György tanított meg rá. De. de de ott vannak a megben különben a zenei kifejezések, tehát nagyon muzikálisak a versei, nem csak a lüktetésükben, hanem magában a címadásokban is sokszor. Igen, igen, hát ezt imádtam csinálni, és tulajdonképpen mindig jobban szerettem fordítani, mint írni. Mindig. Mankó volt a kezem alatt, tudod, a másik költő segítsége, és ez csodálatos. Tanítottam felnőtt koromban már a doktorképzőben az eltén. Ezt Péter Ágnes professzornak köszönhetem, ő, ő kért fel, és hát például az egyik első amit, amire hivatkoztam az Shakespeare Julius Césária -ja volt. És ha emlékszel, Antonius monológiára nem tudom, filmen látta, de. Cézár, ugye nem, Cézár, nem Marlon Brando, aki elsajátította a brit kiejtést, mindig amerikai gengsztereket játszik. És hogy milyen gyönyörűen, mint Antonius, hogy beszélt britül, brit angolul. És a, a monológiában I come to bury Caesar, not to praise him magyarul. Temetni jöttem Cézárt, nem dicsérni. Vörös Marti, Úristen, de gyönyörű. Ez az infinitívusz az elején, hogy meglöki az egész monológot. Csodálatos. Fordítottnál kortársakat is, például Itamária-hoz Igen, ő volt a legutóbbi. Költő, a legutóbbi Szarvason született. Így van. A szomszéd faluba, mint Ez én. volt a kiindulópont, hogy végül is földiek vagytok, vagy nem, a versek, fogtak a versek. Meg, vagy a, a, a, az Izrael a versek. A Nem, versek. Nem, az, nem Izrael, a halál, ugyanis a legcsodálatosabb verseit most két vagy három éve írta, most, hogy meghalt a felesége. Ezek rendkívüli versek. Például, ahogy leírja azt, hogy a párnában, ugye egymás mellett aludtak, és akkor a párnában van egy kis mélyedés, és, és nem simítja el, mert az a felesége, feje nyoma. Tudod, most, hogy beszélek róla, még most is sírhatnékom van. Ez, ez valami, ez több, mint vers. Ő, gyönyörű. Nem vették észre ezt a kis könyvet. Utolsó vers, amit hoztál, a, hozottak közül a legutolsót, meg kérem, hogy olvast föl, annyit akartam mondani, hogy a halál azért néha nagyon nagy múzsa. Sajnos, igen. Igen. Igen, hát nekem különösen, mert mindenkimet elvesztettem közvetlen rokonomat. Ez egy Dán ihletésű vers, Andersen, a meseköltőről van benne szó, Andersen a kastélyban. Nagyon szeretem a, az anakreoni verselést. Tatam, tatam, tatam, tatam. Tam. Ö, és volt egy barátom, aki egyszer megmentett engem a tengeren, mert eltévedtem. Úgy hívják, hogy Otto, Sőgar, Sőgor, nem tudom jól kiejteni, két a Sőgor, azt hiszem, hajós kapitány volt, és Korször városkánál állomásozott. És elvitt engem ő meg a felesége a Holstein, azt nem Stein, hanem Danul Stein, a Holsteinborgi kastélyba, ahol... Andersen nyaralt, arisztokraták mindig meghívták nyaralni, hogy dolgozzon ott. Na hát erről szól a vers, és még a végén van egy, egy motivum, fölébe hull egy árny, egy Rembrandt képen láttam ezt, hogy a szent család fölé hullik egy árny, és ők döbbenten ülnek, mert nem tudják mi az, én tudom. Andersen a kastélyban. Ha erre jársz hajóddal a tengeröblön át, a holsteinborgi kastély még őrzi lábnyomát, Ha ellenáll a szélnek a borrebű major, utol is ér a hangja, ha épp nem alhatol. Meséket olvas akkor nappalon éjjen át, és körülötte térdel az elrévült család. Van kit álombaringat, és van kit felhevi. A rút kis kacsa útja sorsnak kínálkozik. Mert van-e, aki nem volt földbe taposva még, S álomnak és halálnak az csikoltja elég? De ha fölébe hull is válasz helyett egy árny, Kinőhet büszke hátány a fényes hatyú szárny. Svin, The Man I Love és Gergely ágnes hallottuk, és az nagyon fontos volt számodra, hogy nem csak az, hogy milyen zenéket hozol, hanem az is, hogy milyen előadókkal hozod ezeket a zenéket. Például éppen a soppennek a előadója az, azt gondolom, hogy egy történet is egyúttal. Igen. Uh. Nagyon szeretem az ő Emol zongora versenyét, és a 24 prelidből különösen ezt a cémolt. A Szegedi gimnáziumban, a Szent Erzsébetben, ahova jártam, volt egy lány, Schwab Vera, aki költői szövegeket írt klasszikus dallamokra. És erre a dallamra azt írta, hogy halkan, csendben, Égre nézve hallgatjuk a harangok szavát. És ezt Vladimir, Vladimir Askenázi úgy énekli, hogy két sor pianó, és Maurizio Pollini úgy énekli, hogy egy sor pianó és egy sor pianissimo. És nekem mindig felkonganak a harangok abban a csöndesebbik sorban. A görs, meg az egyértelműen Amerika. Igen, igen, Amerika. Nyolc hónapig voltam ott ösztöndíjas, és hát nagyszerű volt, csak nem ismertem föl, hogy milyen nagyszerű. Mert mikor először jártam ott, nagyon idegen volt. Nagyon. Ő azt mondja, hogy a, a jazz amerikai népzene, és én is annak érzem, hogy a komoly zene alapja lehet. És ő klasszikus szintre emelte a jazz-t. Hát a porgi és besz is, is ebből lett. És nagyon szeretem Benny Goodment, meg, meg sok mindenkit az amerikai jazz világból. Rosemary Clooney-val is énekeltő, ez ennek a most divatos George Clooney-nak a nagynénye volt. Aztam, is Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Gergely Ágnes volt a mai vendégünk, Gergely Ágnes költő, író, a műfordító. Jövő héten Szegő János várja önöket, Kunárpád íróval. További szép estét kívánok! Martonévát hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.